Asta este cea mai bună abordare, adică articole mai rare, dar mai, mai de calitate și mai bună. Da, asta este ceea ce. -aș, adică, cam așa și vreau să fie perceput blogul, pentru că din nou, pentru mine e ceva, e ceva pe lângă jobul de zi cu zi. Adică nu am. Nu pot să spun că este. Am timpul de a scrie de a scrie zilnic sau la două zile. În același timp, când îmi fac timpul de a scrie, aș vrea să scriu ceva care să aibă noi mai să fie cât mai interesant și apreciat. Și da, m-am consultat cu chiar cu multă lume înainte și am primit în primele în primele săptămâni când am început blogul multe comentarii și au fost niște schimbări de atunci, adică le mulțumesc tuturor prietenilor și primilor cititori care mi-au dat feedback foarte foarte bun cu referire la lungimea articolelor, la mărimea fontului, Puțin la organizare în pagină, acum știu în continuare că nu este ceva, e este ceva făcut de mine fără să am cunoștințe în, în domeniu, dar înțeleg că este oricum citibil. Da, nu, e, e foarte ok și din punctul ăsta de vedere reiterez ideea că este una, unul dintre cele mai bune bloguri de finanță personală din România. Privind retrospectiv, care sunt cele mai importante piedici care le-ai întâmpinat în deschiderea blogului și cum le-ai depășit? Principala piedică a fost faptul că cunoștințele mele despre IT sunt limitate la la fi un user, la folosi programe de finanțe și economie, adică dacă mai da ceva să fac într-un Excel, n-aș avea nicio problemă uh, și iarăși poate ajungând la baze de date până la un nivel, dar când ajungem la programare sau la, nu știu, a face design de site, sunt, sunt domenii complet străine și atunci pentru mine primele încercări începută din ianuarie 2011 au fost de a căuta un format în care să fie suficient de simplu ca eu să pot să pun informațiile și să arate într-un fel, cum am zis, citibil de văzut din partea cealaltă. Și am încercat tot felul de programe, programele care îți spuneau, promiteau Că pot să te ajute în deschiderea unui blog n-am fost deloc satisfăcut de, de, ceea ce, de, de primele pe care le-am folosit până când am ajuns la, la această variantă cu un blog WordPress cu un domeniu pe care Iarăși nu știam cum se cumpără un domeniu, cum se administrează. M-a ajutat un prieten până la urmă și îi sunt recunoscător că eu știu că el îmi spune că e tot ok și site-ul este online, dar mai departe nu știu exact ce se face și cum se face. Și platforma WordPress este suficient de flexibilă cât și cineva fără multă experiență ca și mine să poată să pună mesaje, să insereze o poză, să insereze un grafic, să pună un... O secțiune de comentarii, o secțiune de contact, partea de voturi pe care am pus-o eu, iarăși toate, absolut toate au fost făcute cu zero cunoștință despre domeniul IT și cu zero programare, ca să zic așa. E foarte bine că ai sublineat asta, pentru că multă lume crede că e, iarăși, ai un handicap în momentul în care nu te pricepi la IT și vrei să deschizi un blog și faptul că sunt persoane care declară cum ești tu că nu ai... Nu ai avut în prealabil nicio informație în domeniul ăsta, n-a fost pentru tine o piedică insurmontabilă. Sigur că ai apelat la alte persoane, dar se poate face și fără să fii specialist în IT. Ce mai vreau să te întreb, de fapt ai mai atins problema asta despre ceilalți blogger din domeniul finanțelor personale și investițiilor. Ai amintit de economisim.info parcă ai spus? și da. A, Așa. Dar spune care e părerea ta, rolul acestor bloguri în educarea publicului? Înainte să răspund, ca să nu trecem încă la domeniul acesta și aia legătură tot cu blogării, aș vrea să-ți întorc întrebarea despre Piedici și respectiv partea de IT către tine, pentru că știu că nici tu nu ai pregătire, ce nu știu să ai pregătire specifică în domeniul IT și aș vrea să te întreb cum a fost pentru tine, cum te-ai descurcat și care este nivelul la care te scurci în prezent pe partea de gestionare de site-uri, deja tu ai mai multe site-uri, ai mai multe, ești chiar destul dezvoltat pe partea asta. Existem de pasomenat de computere încă din adolescență. Eram, am terminat liceul de matematică cu profil matematică-fizică și în perioada aia înainte, exact înainte de revoluție, deci am terminat în 87, circulau computere românești, amic și pre. Mai erau un computer făcut în Anglia, Spectrum, probabil că chestiile astea sunt absolut necunoscute pentru tine din ziua de azi. Și aveam ore de informatică, deci am făcut inclusiv bazele programării și am pus mâna pe un computer din ăsta, erau tot felul de limbaje de programare care acum sunt complet dispărute pentru că erau pentru genul ăsta de microcomputere și pasiunea asta, să zic așa, s-a materializat imediat după Revoluție. În 89, în decembrie, am primit când s-au deschis granițele după Revoluția, am primit un computer, un 286, de la uh, unchiul meu din Statele Unite și de atunci, începând, computerul n-a mai lipsit din viața mea. Deci chiar dacă nu am o formare profesională în IT, ca și în... Domeniul finanțelor personale și investițiilor am fost un autodidact, dar un autodidact bazat, bazat pe pasiune și chiar mi-a plăcut și din punctul ăsta de vedere toată transformarea sau ce să zic, Între 89 și 2007 când mi-am deschis blocul este o perioadă de mai mult de 10 ani în care eu am activat continuu în domeniul, în domeniul computerelor ca și utilizatorul, ulterior ca și utilizator al internetului. Deci pentru mine a venit cumva natural toată chestia asta și eu aș putea să spun că mă pricep și domeniul IT o pasiune. Deci pentru mine a fost foarte ușor și de aia, cum să zic, tot ce am făcut în general am încercat să învăț, mi-a plăcut să învăț domenii noi, inclusiv programare, HTML, CSS, astea sunt chestii care le-am învățat de la zero pur și simplu din articole sau din cărți. Deci așa a așa. Înțeleg că siteurile tale sunt făcute de tine da. practic de la zero. De la zero și toate personalizările și modificările de cod și așa sunt făcute de mine. Deci numai în domenii extrem de înguste în care mi s-a părut că uh, nu are rost să-mi investesc timpul, uh, nu, am, uh, nu am continuat eu să fac. De și îți dau un exemplu foarte clar. Uh, am un site care uh, conține o platformă de, de învățământ la distanță pe internet, se numește leducativ.com leducativ și acolo am externalizat în întregime toate chestiile legate de server, pentru că este un server care ți-l dă și e gol ras. Deci am, server, am luat un server din Germania ca să fie pe backbone-ul european să meargă rapid. Și toate trebuie să-ți instalezi tot. Apache, toate serverele care funcționează, Apache, HTML, bazele de date, totul se instalează de la zero. Am mai lucrat, pentru că eu am fost într-o perioadă fan Linux și știam să instalez un Apache, un server de HTML și așa mai departe, dar asta a fost acum, să zic, vreo 15 ani și între timp am renunțat la Linux din culmea, din rațiuni de investiție, pentru că toate platformele de investiție sunt native pentru Windows și, și pentru Mac, dar în niciun caz nu se face nicio platformă pentru Linux și... Uh, Toată chestia asta, instalarea serverului, pune, punerea lui pe picioare, gestionarea serverului, da, pentru că este și server de e-mail acolo, toată, întreaga nebunie, am externalizat-o și plătesc pe cineva care se ocupă de chestia asta. Deci nu că n-aș fi știut să fac, nu că nu aș fi putut să învăț, dar pur și simplu nu merita, prefer să plătesc și să știu că am peace of mind, că nu am niciun fel de problemă, că cineva se ocupă, da un telefon dacă îmi de serverul și se întâmplă, pentru că asta e și totul e externalizat și, și se ocupă cineva. Okay, Dar în, okay. în rest, eu știu, inclusiv design grafic, inclusiv editare, audio, video, chestiile astea m-au pasionat și le-am făcut eu. Dar pentru că am fost pasionat și am timp să distribuire okay. de tine, eu am timp, știu că tu ești foarte ocupată. trebuie să, să schimbăm multe e uri până să găsim <laughs> o, o, o breșă pentru amândoi bună și din punctul ăsta de vedere pentru o persoană ocupată e clar că trebuie să externalizeze toate chestiile astea. Ok, ok, bun, o să, o să revin la punctul acesta, poate mai spre mai final, dar ok, înțeleg că tu, deci, deci ai, ai puțin background diferit de mine da. și atunci înseamnă că sunt un exemplu că, într-adevăr, se poate și fără da, acest da. background, pentru deci, că toate, exist... da, toate lucrurile pe care mi le spui tu, nu știu, că, că jumătate dintre ele mă depășești când vorbești cu apași și așa mai departe. Da, și de zic că noi suntem amândoi exemple din ambele spectre, eu spre, eu știu, pasionat, sunt nu zic hacker, dar pasionat care de mai mult de 20 de ani mă ocup de chestia asta și îmi place. Tu ești persoana care ești utilizator. Da, suntem împreună că în momentul de față toate programele astea sunt destul de prietenoase și de intuitive ca să poți să fie folosite. Da, așa este. Sunt de acord și mi se pare că se tot evoluează în direcția asta și e bine pentru că asta le permite și altora să care au, au lucruri de scris, au idei de transmis care au sens, îi și ajută să facă pentru ca să nu, să nu rămână ceva uh, exclusiv pentru, pentru cei care au studii în domeniu. Mi se pare foarte bun. Bun, aș vrea să am, am divăga puțin. Părerea mea despre alți blogger și rolul lor în educația publicului. Aș începe prin a spune că mi se pare că nevoia de educație este foarte, foarte mare, și în domeniul finanțelor personale, în special, ar mai fi și alte domenii, dar deja trecem pe, pe altceva, pe domeniul de reaj, poate nu, nu mă pricep nici suficient de bine unde e, e o lipsă de educație uh, în, în țara noastră, dar, în particular, pe domeniul finanțelor personale, este o mare lipsă, și atunci cred că oricine încearcă să suplinească această lipsă, face, face ceva bun. Dar ce mi se pare foarte important este de a pune accentul exact pe partea de educație și de exemple și mai puțin de a pune accentul pe soluții și pe oferirea de soluții, ceea ce se transformă destul de repede în ceva comercial, ceea ce... Într-un domeniu așa de vast ca finanțele personale se transformă destul de repede în canalizarea cititorilor către o singură soluție, unde poate ar putea exista 3, 5 sau 10, este prezentată una și sunt încurajați să se ducă către aceea. Deci atunci când un site se focalizează pe așa ceva, mi se pare că nu, nu aduce un plus. Dar orice, orice, orice articole care sunt, au rol educativ sau au un rol de iarăși de exemple, mi se pare că ajută și sunt mult prea puține în prezent. Da, și acum evoluând să zic organic, întrebarea următoare ar fi, probabil pasul următor de la blogger în domeniul educației de finanțe personale ar fi Trainerii și coachii, în, deci antrenorii să zic pe, pe românește în domeniul ăsta. E un, un domeniu care e foarte la început în România. Sunt persoane care deja conferențează, sunt de, deja persoane care dau oferă, informații, oferă servicii de, de genul ăsta. Care-i părerea ta despre, despre cele două domenii? Cum se întrepătrund? Acum, evident, se întrepătrund și evident, dacă există un, un interes și o nevoie de, de informații prin intermediul blogurilor, aceeași nevoie există și mi se pare că cursurile sunt doar un alt canal pentru a transmite aceeași informație și... Cu cât sunt mai multe canale, cu atât se ajunge la, o, la mai multe persoane care au nevoie de informații respective. Deci, din punctul acesta de vedere, sunt complet de acord că, că trebuie să se alăture și această dimensiune de cursuri și de training fie că sunt făcute prin internet, fie că sunt făcute prin întâlniri în, în anumite locații. La fel, tot pe aceleași, pe aceeași gândire mi se pare că sunt interesante postări video, deci mai degrabă mai mult decât, mai mult decât a scrie articole de a face video blogging, și am văzut că asta crește destul de mult în, în străinătate. Poate încă nu a venit timpul în România sau poate i-a venit timpul, dar nu există suficient provider de informație în acest, în acest tip. Evident aici este și partea de audio blogging, inclusiv ceea ce facem noi acum, care este sunt convins interesantă pentru anumite persoane care preferă să obțină informația în alt mod. Poate unii o preferă să o citească, alții preferă să o asculte, alții preferă să o vadă, alții preferă să fie prezenți și să vadă un om în fața ochilor care să le spună despre lucrurile astea. Din partea asta de vedere, mi se pare că sunt, sunt toate acestea sunt canale diferite. Pe de altă parte, cum văd eu lucrurile și unde văd că, unde mi-aș dori să ajungem din, dintr-o experiență pornită într-una din primele mele ieșiri în afara țării prin asfârșitul anilor 90 în Scoția am văzut că pur și simplu sunt pe lângă, nu erau atât de multe bănci, reprezentanții ale băncilor pe străzi în orașe dar erau un număr de, pur și simplu, magazinașe unde se discutau, practic, finanțe personale, unde erau agenți care puteau să te ajute să, să, și să-ți gestionezi propriile finanțe, dar și să-ți dea un sfat independent cu privire la în ce ai putea să-ți investești banii sau cum ar trebui să iei un credit sau, sau ce... Practic, erau... Un serviciu, un serviciu de, de consiliere în domeniul finanțelor personale, care la noi nu a ajuns. La noi a ajuns acest, ceea ce se numește brocheraj financiar, dar ce fac anumite companii, respectiv îți caută un credit, ele nu dau consultanță, ele doar vor să-ți vândă un credit și, evident, să-ți vândă un credit prin ei și nu să-ți duci tu direct la bancă. Mi se pare diferit, nu mi se pare că există această consiliere reală, și aceea parte pe care, sincer, mi-aș dori eu să văd că, că se întâmplă în România. Adevărul este, și eu să preiau ideea de la tine, în partea occidentală a Europei și în Statele Unite, există, cred că, absolut sigur și în nomenclatorul de meserii, această ocupație de, nu consilier financiar, se numește... A, cred că așa se spune. Știu că există în, în Statele Unite foarte, foarte exact regle reglementată. Oricum este o chestie care există și, cum să spun, faptul că e denominalizată și există ca meserie și este prezentă peste tot, înseamnă că are și o acceptare socială sau din punct de vedere al pieței, dacă nu neapărat da. social. Din punctul ăsta de vedere, la noi nu văd absolut deloc să se miște ceva în domeniul ăsta. Acum nu știu dacă este legat de, eu știu, profilul nostru psihologic și cultural al românului care crede că se pricepe la tot, inclusiv la politică și la bani, deci nu trebuie nimeni să-i dea lui informații, sau pentru că piața nu-i pregătită să absorbă așa ceva, n-ar plăti românul pentru, nu știu care ar, fi, care ar fi cauza că nu există consultanți în domeniul finanțelor personale. Da, uite acum găsesc în Statele Unite există ceea ce se numește National Association of Personal Finance Advisors deci Advisor, un... deci consilier, da. nu? Advisor consilier. e consilier, da Deci la noi nu uh, există La Sau noi există? nu există, nu, nu există așa ceva Cred că o parte din problemă este partea cu plata Probabil foarte mulți nu ar plăti pentru așa ceva da. Pentru că trebuie întâi să înțeleagă ce li se oferă ca să poată să pună o valoare, să asocieze o valoare cu serviciul respectiv. Și cred că ar trebui, probabil, dacă ne uităm și în țările respective, a evoluat treptat către a ajunge la... a evoluat societatea în a, a crea un rol pentru asemenea consilieri și probabil a, a pornit de, de sus, a pornit de la persoanele Posibil. care au mulți bani și au nevoie de o, sfaturi și uh, pun, preț pe, pun preț pe sfaturi de calitate, care au început să... Au, au creat această meserie pentru alții care erau să de aceste sfaturi și care treptat să ai până când să ajungă să fie înțeleasă de întreaga societate. Nu cred că noi vom putea să ajungem aici altfel. Și tot ceea ce înseamnă alte, alte variante, cum am zis, acest, această parte de brocheraj, de intermediere a unor... A unor de exemplu intermediere în obținerea creditelor, nu fac decât să pună piedici mai târziu înțelegerii unei, unei astfel de serviciu de consiliere financiară. Pentru că poate unii vor crede, ok, păi, consiliere financiară este să duci la broker să-ți dea ofertă de la 5 bănci în loc să te duci tu da. singur la cele 5 bănci. Și evident că ar trebui să fie mai mult decât atât. Ideea este că probabil nici populația omul de rând, nu înțelege nevoia acestei consiliari. Crede că se descut singur și dacă stai să te gândești există totuși niște legități în domeniul finanțelor personale, niște principii care trebuie să le care trebuie să fii seama, niște metode de gestionare. Dar lumea pur și simplu probabil obișnuită să reacționeze reactiv la, adică să gestioneze reactiv finanțele personale, adică acum am nevoie de bani și nu mai am atunci. A, fac o economisire pe termen scurt sau, eu știu, mi-au alt job, deci totul e reactiv vis-a-vis -vis de nevoie, atunci lumea obișnuită așa și crede că nu e necesar să, să aibă un asemenea consiliar. Da, și de aceea cred că ceea ce facem noi este ceva util societății, pentru că, în primul rând, au nevoie de educație și educația trebuie să vină gratuită și să fie imparțială ca să fie de folos. Odată ce vor avea educația și vor probabil vor încerca să aplice principiile și vor vedea că au, chiar au succes într-o măsură, de-abia atunci poate să conștientizeze care este nivelul în care nu mai poate să descurce singuri și chiar au nevoie de cineva care are mai multă experiență decât ei în, în domeniul respectiv. Din punctul ăsta de vedere și din enumenarea ta a blogurilor românești, sunt destul de slăbuți la, la domeniul asta, Deci ar mai fi loc în bloggingul de finanțe personale. Nu? Eu, zic că este, în România. Foarte, eu zic că e foarte <laughs> mult loc și că este loc inclusiv între câțiva dintre cei care au bloguri despre știri economice să se mute mai mult spre sfera finanțelor personale și mai puțin în a comenta știrile. Acum, poate mulți dintre ei sunt de fapt la formație jurnaliști și asta este, mă rog, se simt mai bine comentând știri decât de când predând lecții, dar uh, mi se pare că este nevoie pe mare și eu aș aprecia dacă aș avea și să, să, să citesc mai multe articole pe domeniul finanțelor personale, poate inclusiv ca să preiau o idee, să o mai dezvolt, să o mai comentez, așa cum de altfel noi am făcut. Cred că odată mi s-a întâmplat între, între noi, citind uh, ce a scris unul, celălalt să scrie un, un alt articol uh, de care se dezvolte. Da, da. Și la fel mi s-a întâmplat inclusiv cu celălalt blog pe care l-am menționat, economisim.info. Iarăși, Iulia a scris ceva despre. Eu am scris ceva despre cardurile de credit, ceva luni mai târziu, iarăși și a scris ceva pornind de articolul meu și probabil eu mă pregătesc să dea un răspuns acum, uh, spunând mai multe pe tema respectivă.